Grazias alabida, kantatzen zuen bioleta parrak. Eskerrak hilargiari, itsasoa piztu eta labarretatik ibiltzearen arriskuak gogoratzen dizkigulako. Eskerrak melokotoiei, bizitza ez dela inens daiteken ezur bat gogoratzen digutelako. Eskerrak gaueko basoari, segurtasun kameretatik IES egiteko aukera, ematen digulako. Eskerrak urrutiko biolinen soinuari, sagarrel duen usaina dakarkigulako Eta udazkeneko irritzen, harmonia. Grazia salabida. Eskerrak izadiari, gure bakarda de beldurgarria laguntzen digulako. Soruetako galburuei, musika ezberdin baten murmuriua dakarki gutelako. Eguzkiaren argilaran jari, bihotza blaitzen digulako. Udako lorei, neskatzen hileadatsak balira bezala, mendiaren egalak orrasten dituztelako. Kafe usainari, lagun zaharren aurpegiak, gogora dakazkigulako. Grazia salabida. Poemetako hitze derrei esker, Iuntasunak oso osorik jaten gaituelako Patxi, ezkiaga. Txatut nahi ez zuenean zituen. Pentsamendua gure buruaren hizketaldia delako, hal ere horrek handirik ez duela eztu laituzait orainche. Ez pentsatzeko pentsamenduari ies egiten uztea honena, baina ies bidea itxi egiten badiogu, pentsatu nahi ez dugunean gure buruari zergatik pentsatu nahi ez dugun galdetzea honena. Erantzunak Erantzun asko argituko dizkigu. Kaixo eta ongi torri... Itakara! Itzaren hauts, Jose, Ekaitz, eta iratikoiko etxea. Teklatxoen mailan Mari? Beren bazik zen Hiru alde eta hiru erpin. Gaur triangeluekin jolasean. Triangelu irristak orrekin, inego Ibargurenekin. Oh, Horti... Ezkaratzean zain, Itsaskunegi guren Mandiotik ni neu arituko naiz. Kalera begira edo kaletik. Irregil dire, Eta gaurko hits berria ere preste da Jose. Bai, preste. Begibistan artea. Iuzi horen gaineko gure paszia Pentsatu nahiet zuenean beriaak isten zituen Egun ho zule. Jokoa hartzen dudan egun zentia izkaileretan ez bizitzea ezerriak utxautz guztiak dira ustoi hotzez ez talitako kaletan paseatzea ezerriada ormako erloj Baten ondoan atxeden hartzea Bilustu gabe boian etzatea Talan brosko baforetan nabigatzea Ezerriada dauden basoetan Gaur parezpare artea. Ba, ez baita gauza bera artea eta artea? Ez ez di gauza bera ez. Gaur zuaitza parezpare artea? Hori da, gaurkoan e, zu, artea dugu zuhaitza. Eta artea esan behar ba zuaitze garaia dala, egitea bos metro hartzera iriz daitekela, Eta ostoi eta dagokionez ba haueke gogorrak, bakunak eta irankorrak e, direla ez. Bere adaburua borobila eta zabala da eta fruitua eskurra. Ez da lareun bostiun metro ingurutik e, igotzen. Eta garai batean e, ugaria zirela hartadiak e, kostaldean, gure Euskal Herriko kostaldean. Eta esaten zen, ba, katzagorri batek Euskal Herriko kostaldea zeharkatu zezakela zuaitzetik e, jetsiga, behez. Egun e, kontu eia iraganeko dira, egun e, artea e, topatzeko ugari xamar ba, klima kontinentala dagoen tokietara junbearko dugu. Eta gure Euskal Herrian ba, arabalde hortara, ez ni e, arte ikusgarri bat eh ikusgarri batez e gozatzera ba txirrindu hartu eta hantse hurbildu e, nintzen e, altzagako errira bertan e, bai, izadi monumentu natural eder batekin topo egiten dugu eta hau artea da ez Iikusi daiteke e, bertan ikusi daiteken arteak ba, gerrian zirkunferentzian hirurogei e, iru zenimetro ditu. E, luzean haase e, metrokoa da eta ehun hogei bat urte e, omen ditu ez, eta etorri da ba, e, lehen hirurogun e, urte... Bizi izan zen artezar baten lekua beteera. Esan berda da bere hazkuntzari dagokionez, ba, bai, iritsi daiteela ere mila urtetik e, mila urte baino gehiago betezera ez. Artar inguruan esan ere, ba, egurra ez dela oso egokia materialetarako, baina zue egurretarako edo ikatza egiteko ezin hobea dela, ez? Eta aurreko baten e, irakurtzen nion, eh Abaxe Zione behasaingo Erretegiko Juanma Garmendiak. Beak e, parriletarako e, txuletak eta erretzeko, ba arteak erabiltzen zu, artea, egur erabiltzen zuela, E, artearen egurrak e, beroak hobeto biltzen eta iraunkorrago izaten e, laguntzen edo lortzen zuelako, ez? Bestetikan komentatu, ba, lehen behintzat, baserri aurrean arte bat edo gehiago landatzea itzala egiteko eta baserriarin hortasuna emateko oikoa izaten zela, ez? Eta hauxe, gaurko gaurko zuhaitza, artea. Zerria da zeru Eta artetik zintzilik hitz berezi bat. Nik ez dakit non topatu desune steak it bigari juta. Aurkitu duzun edo ezustean iritsi den zure parera. Bai, e, le, e, artea aukeratu nuenetika, ba, bereala joan zitzaidan burua ba, altzagako artea, artea ikustera eta besarkatzera, eta halaxe lehen komentatu dut, etxerrindu hartu, eta bueltatxo bat emanez, ba, bertara inguratu nintzela. Eta han nun e, udaletxeko horman hiltzatuta e, eta alako plaka batean, E, autopatu nuen, ez, eh? so, hau irakurtzen da. Itxas zestrarekiko berreuntala arogei metrotara dagoen iriska, tolosako epai barrutian. Eta horrekin geratu nintzen, xestra itzarekin. Eta zer da xestrak? Da, xestra itzak e, itxas maian sortzen den lerro edo plano horizontala dugu, Itxas edo zestra zero metroko altu izanik, e, aulu hartzen dugu, erreferente modura eta abia modura, gure herri, baso, mendi eta abar zein alturetan dauden e, jakiteko. Eta, bueno, bitxikerietan sartuta edo, ba, bueno, hortxe, altzagabea, ba, berreunda larogei metrotara daukagu, itxas horretatikan, itxas, sestra horretatik. Errezzi laukiratzen baldin bado eunda hogei metrotara, hor erniopean. Nik e, beizama jotzen nun gipuzkon behintzat altuena edo altuenetako bat, eta halaxe da, ez, altueneetako bat, ez altuena. Ez ez jotzen nun, elgeta, elgeta herria jotzen nuen, iru, lareunda iruro gehi eta mairu metrokin, eta e, nun, e... Topatzen dean ba, beizama, beha baino altuago eta beraz e, Gipuzkoan altuena. Lareunda larogeita bos metrorekin ez. Mendietara joezkero, ba, arrezkorri hor daukagun, mila bosteun da hogeita ba, hogeita maika metrokin. Eta herri tarabu eta ja gure gipuzkotik aterata, Euskal Herrin, herridik e, altuena mila ogeita ma-bimetrorekin hor, ba Nafarroako iparraldean e, Aezkoa Ibarran abaurregaina. Xestra Xestra Da ocho gabe koni paso ta bai. altzagatik eh ateragabe komentatu ba altzaga Goierribarrenean eh daukagula ba ez kit erakustoki erakusleio eh balkoi ederretariko bat, ez? eta behin bertara inguratuta, hor ba, bueno, ba, e, ibila aldi ederrak, ez? E, e, egiteko modua ere izango izaten degula, o izango degula, edo bertaratzen dana ba, izango duela. ez, Batetikane arama bali e, bostaitzeta, eta altzagarate, altzagarama berriro, e, bueno, ibila aldi herreza, e, bai, e, desnibela undidigabe euneko zortzi edo zortziko desnibelarekin. Gero beste bat e, gaintza baliarrain altza garate bostaitze eta gaintza berriro ou gogorragoa da exigenteagoa, eta Azen bueno, e, baite tokitan, ba, lokatza dezentekin topa gaitezke. ez Batez ere hor e, gaintzatik e, baliarrain aldea hartzen degun horretan ez. E, Gora bera aldetikan, ba euneko hamabi batean sartzen gara. Eta, bueno, iru bat orduko ibile Eta, hau xe, gaur Esateko daukadan guztia, ez? Arteko adarretan zintzilik, xestra itza. Gaurko zo artea. Gaurkoitza hitza, xestra. Aizkarkasko, xe? Ez horregatik. Esateko daukadan guztia, haste azkena ta da gandea Esria da bizikletatan, Iripu bat hiltzea, Eserria da akin tsuitzxura izateko izarra luzattzen ustea Esria da idazteko perutsa, Ezerriada Horrelakoa da Bizitza Ezerriada Azkotan errepikatuz Absurduan Idu dientza Ezerriada Karitxantia Bana dute Mokoetan Ezerri alisateko gartjoten espainierta corretaren... ezkaratzetik behasengu erreka jatetxeak babestutako tartea Otordu eta amokadugo xoenak, behasa ingo erreka jatetxean, igartza jauregiren parean. Saltoka saltoka, behasa ingoaz karaen mukikortasunean ere Saltooka saltuka, saltuka behar saiagoaz, zain, daukagulako izazkon egiguren. Atzaka bat egiguren, gaixo eta hogeeta horritatakera. Kaixo, zormu duz, ondo? Ondo, ondo, zure bai. Bai, baita, baita. Lassai lehenengo jardun aldi ontarako. bai. Bai, bai. Astea pixka bat gogorra izan baina, bueno. Bueno, behasaina zela azela izan dut, baina izaskun ataundarra da. Bai, bai. Eta gaurra duz, bain gokontuak ekarriko izkibu da. Ataundik datozen hau txak ekarriko izkibu itakara. Hori da, da. Eh, itzasko lehenengo ekinaldi honetan, pixkatzu mm hobeto -hmm. ezagutze aldera. Bost bat hitzetan, nola aurkeztuko za neiuke zure burua? Bueno, ba behasinen bizizena ta hundarra eta, bueno, ez dakit gehiago gaiago, ba itzulpen lanetan ibiltzen naiz, tarteka eta gehienetan umeak zaintzen. Bolaxe ikusten da taintzen ere burua. Burrari. Eskei ni beharri zani Bueno, lotura behar zainan egin dugu, baina taun aldera goaz. Uh -huh. Izaskun, nahi duzunean? Bai, ba, gaur hitz egin godeizuet elikadurari buruz. Eh? Eta e, ataungo elikadurari buruz. Baina ez gaur egungo ataungo elikadura baizik eta pasadaen garaietakoa. Eh? Ordu, e, elikadura, ba, zenbat lan eman izan digun elikadurak, ezta? Mendeetan zehar izan ere elikadurak baldintzatu du neurre hondibatean pertsonaren bizitza. hasierako gizakitik asi eta gaur egunerarte. Hasierako gizakiak, ba, nahiko lanbazuen e, jatekoa bilatzen bizitzeko eta jatekoa baldintzatu izan du historian zehar ezta, ba, pertsonen mugimendua, migrazioak eta abark eta gaur egunean ere, ba, ikusten dugu ba, batzuek jatekorik ez dutela, gozeak hiltzen dira, eta beste batzuok berriz, ba, gelegi, jaten dugu batzutan, gaizki, eh, beti elikadurarekin bueltaka ez da. E, gainera, azken urteotan, e, krisioekonemikoa ere eritzeza egu, pareja huetara, eta adikuek esaten dute, hori ba, ere eragina izaten ari dela gure jateko itxuretan. Eta gero eta familia gehiago direla, ba arazoa bituztenak elikagaiak erosteko. Eta pobrezia, eta horrek eragina duela aurren elikaduran, eta barri. Eta, bueno, kontu bekin bueltaka ba, gogoratu naiz, orain dela urte batzuk, lan bat egin nuen ataungoa izan zen apaiz bati buruz eta arek jaso zituen ataungo elikadurari buruzko datuak. Ataungo elikadura, ba mezortzi emeretzitago igarremendea hasierakoa Eta ze pentsatu eman zidan, ez da, ba, orduko elikadura gaur egungo arazoa, krisia, eta bar... eta, bueno, pixka bat hori lotuz, ba, explikatuko dizuet e, zein izan zen azteko, joan erindorosoro, eta hundarra paiza, izan zen, ba, eta hundi buruzko lan ahondiak egin zuen pertsona bat. E, ata hundongo toponimiari buruzko zortzi mila hitz inguru jaso zituen, eta horrez gain, herrikogitura zarak eta historiak bildu zituen eta idatziz jaso zituen baita. eta tartean bahauetek bilatu nituen atetaango aintzinako elikadurari buruzkoak. E, kontuan izan behar da ba, beregatu hauek bildu zituenean, e, ari zela mila at da berrogeita hamar inguruan jaiotako jendea elkarrizketatzen hau da zaharrak zirela orduan haiek. eta hauek bere aldetik, Zekizkitela bere gurasoen eta bere aitoan amunen kontuak Hortu ben gabe apreciatu zuen joan harinek zehaltzor zeukan eskura Gaur egun histori guzti guztioiek ezingo genituzke jakin, ezta? Bueno, ba, e, ataunen, zer jaten zen? Ba, ataunen batez zer ejaten zen hasieran hartoa, eh? Hago egirren mende asieran arte. Zibilizazio guztiak zereal baten inguruan sortu dira eta hemengoa zerealazan hartua, harta txikia hasieran eta geroago izan zen indietako hartua, bada Ameriketakoa, ezta? Eta garia gero geroxeago sartu zen. Eta gariarekin batea etxean egindako hogia. Orduan iragan mendetan diru gutxi zenez, ba ordainketa asko egiten zen garia arabidez. Batez ere 18 eta 19 mendeetan horrela adibidez, ba, barberoari, organistari, praktikanteari, sakristauari, botikarioari, perratzaileari, horrelako or jendeari, gari erabiliz hori bentzen zizioen. Eta errentak ere, hori ba, lesi hori ziren garia erabiliz. Gusten dugu beraz, hartoa nahikoa eduki garia asko estimatzen zela. Bueno, e, amazazpigarren mendean, amazazpigarren mende arte zereal eta lekale batzuk bakarrik, elantzen zituzten eta ondarrek. Gero, iritsi ziren, hartoa, indaba eta bar, kanpotik. Eta horrek asko betu zuen elikadura. Adibidez, emezortzi mendean, emezortzi garrantzitsuenak ziren, garia, harta txikia, indietako hartoa, baba, indaba, gaztina, sagarra, intxaurra. Bueno, eta gero, zer gertatu zen emerezik garrantzituen? Ba, emerezik garran mendea krisiaren mendia izan zen, Frantsesen kontrako Gerra, Geroko Gerra zibilak ba, herrian ekatuta eta porrek gelditu zen eta bizilagunak ba, dirurik gabe. elikagai beharzkoenak erosteko ere. Ordun krisi honetan adibidez, jaso zuen arinek e, Agirrek esan ziona milazerzirhirurogei inguruan berak zer jaten zuen, eta jaten omen zuen, bazkarien eta farian esnea, tal horrik gabe eta gaztien garaian gaztiak. Eta hogia urtean bitan, egu berri egunean eta Sanin gregorioko festetan. Bueno, egoera honi gute haatea lortu zuten eta ondarrek eta hogeiigerrrimende hasieran ja da elikagaio hobeak zituzten eta ugariagoak, ja hogia jaten zuten taloaren ordez eta gaztina ere baztertu egin zuten ja, janari ahula zela esaten zuten gaztinaari buruz. E, Hogei garramendea asietako elikadura honen adibidea daukagu, adibidez sorgin afaria daitzen zitzaiona, ata egiten zuten, zenbait bizilagunen lagunen artean. E, neska gaztek, isilpean antolatzen zuten hau mutilak ez enteratzeko. Eta afaria zen, zopazuria, intxaurrak, ogia eta arroa. Eta zopazuria da, e, okindegiko ogizuria, olioa, baratsuria, azukrea eta errautzak. Gero, esneazenean, Haiilea ere egiten zuten aia da papila. Bueno, ikusten dugunez, ba, alde handia dago eztan da? merets zigarren mendeko bisenta en menuarekin konparatuz hoge garren mendeko menu hau menua, eta merets zigarren mendekoa. Gero gauzak aldatu ziren berriro mila bezi da hogeita haaseiko gerradekin noski e, Beste gai batzuetan bezala jatekoan ere pritura nagus zittu zen gerra ondoren. Bueno, ba, helikaduraren inguruko kontogu ekin amaitzeko, gogorra eturrizaet, e, mila betzin uendem ezurtzian jaiotako gure amonak, ze esaten zigun, gaztetan baserrian jaten zuten haipatzen zuenean. Ta, esaten zuen, ze uste dezueba, oin bezala, ala, egunero azea teindadea, talok, noizin bainarra utzak, eta egandetan txerreki pixka bat, izan gure janarie. Bueno, ba, besterik ez gorkoz, ondo pasa aste guruat, ondo izan. Lurri mugi kortasunean ere Zei nira unkorrade Zer uste ezueba, eunero azea eta indabea, taloa eta taloa eta gaztainak Taoni izaskun tarteka tarteka ze gustoa jaten ditugun. Bai, ez da? <laughs> eta gainera oso elikagaisanoa die, eh? Beratu, izaskun Juan Arinek apreziatu zuen. Eskuartean zeukan altxorra eta zuk jakin izan du. Altxorr jaso eta eta transmititzen bai liburuan eta gaur e, eta kasaio honetan. Eta eskerrik asko. Bueno, zuei, ondosegi. Eskerrik asko gogoraraztegatik, ba, garaibatean ogi urtean bitan bakarrijaten zutela <risa> eta kuk harrapazkaten begun <risa> hori. Ez dut ezimat klasetako agarre hori. <risa> Quizas <risa> <risa> kon miña esker ba, beste kontutxo batzuk ikariko ez keuzu. Eskerrik asko hengatik. <risa> no, no. bueno, Aio. Opa. <risa> E gaitzokia urtean bitan. Bai marka da, eh. Urte batzuen buruan zenbat aldatu dien gauzak. Eta orain egunean bitan gutxienez. Gutxienez. <laughs> Gaur ezkaratzik izaskun izketan atango elikadura bituraz. Istoriari errepaso txiki bat emandiugu. Geremu hauetan na ingeru zeru tarri Otsa buruzak urra naikorra ez beste Haburreko hornitegian kalitatezko gasoilta gasolinaz gain Aroriko erregaiak eskaintzen dizkizuegu, zerbitzu hoberena, tarrera pertsonalizatuaarekin. Gas natural eramangarria eta 0 eta GLP. Orain baita hogeita laboruz zirekita dagoen denda produktu ugarirekin, autoa garbitzeko zerbitzua ur gutxiko kontsumoarekin eta kafetegi okindegia ere bai. Gure bezeroen aurresteak arduratzen gaituelako, eta ingurumenak kezkatzen gaituelako. Abia jurreko hornitegia, zuretzako. Zureko txea, furgoneta edo autokarabanak arazoak ditu. Beha zein dekor maiztik erako bidean dauen antzizar jarri jarrizazu konfidantza. Beraiek garantiz eta profesionaltasunez lan egiten dute, eta horren gainera olio eta filtro aldaketetan. Euneko ama 5teko deskontua egingo dizute. Ez itxaron gehiago. Zurekotxea ondo zainduko duen garajea Antxizar. Behasindik ormaistegirako errepidean. Antxizar garajea, zure kotxaren garantia. Asi, sin más. Sin micrófonos ni televisión ni periodistas ni helicópteros. Sí, así, sin más. Así, sin más, llega el rescate que te libera del IVA y del impuesto de matriculación. Llévate un Mazda 3 Mirai completamente equipado desde 14.300 euros y aprovéchate del nuevo plan de incentivos del Gobierno. Mazda. Rópe con lo establecido. Ven a Automotor Bicar en carretera nacional 1 de Beasain. Milán, París, Nueva York, Porfirio Fernández...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 Zeratu atzea Hortzi mugak Gure begie zeruta Begiratu maitea Hamil begi ertza Biziak iak ametxak Ez ziliatu gauea Izarura Zure begitam piztuda askalde tu injo genuen, genuen hiru alde eta hiru erpin esker, oraini... hiru angelu hiru begi hiru eskulerro hotx, hiru ahots hiru isiltasun men gaudela Hiru triangelu baten hezur duretan itsatzitako ispilua ispilu irristakorra Begiradak begiradak irristatzen dira ispilu horretan biluztu gabeko besarkadak lokantak beldur xingorrituak ordu laurdeneko kafeak sekulaito ez diren igribarreak Altxorrak irristatzen dira ahaztutako joko erdi bukatuak, asperdurak komunean bera eroritako begik Erdiuta Gure ordu hiru alde eta hiru erpin. Hiru urputzu, hiru gailur, iru itsas labar triangelu baten arrisku puntuetan bere burua zintzilikatzen asmatzen duenak irristakor bihurtzen du bere irudimena eta ez dago iru itsasoren erdian igerian ibiltzea bezalakorik saia ordea iru itsasorien erdigunea non dagoen asmatzea izaten da Zena iago, triangelu baten, karratu baten, edo borobil baten erdian, igerian, aritu. Zena iago? Ego bueno, alka honetan, triangeluan erdian izango zen, ez? <laughs> ne li gura egitzea erdizuzi gehia doka eta... Flotadorarekin, edo flotadorerik gabe? <laughs> A flotadorerik gabe igualobeto, arrezko gehia dokin. Ertz eta erpinei, beldurrik izan behar zaila? Bueno, segun, zerpinkazi izango diren petatzen dut ez, segun ze zorroztasun duten edo, <laughs> izango da. Bizitzaren zorroztasunei, inigok badie, beldurrik? Mm, bai, bai, batzutan, bueno, beldurra oso sentimentu, norma da, eta ba, ni zute duten ditzen dut gula batzutan ez. Matematikan zer moduz? Eh, leno goto ilten hitzen, ja... Neurona gutxeo ditu da, uste duzera, okarra Triangelu eskaleno bat zer den, bai? Ah, Azpaldikaz den eskolan ezaztegei, <laughs> ja, ja, astu da, ukat ustez. Triangelu eskaleno bat zer da? Triangelu iso zelde bat baino itxusiagoa? Mm, bueno, dama dira politza bere eran, ez? Bagutza bere eran, dama dute bere xarma. Triangelu eskalenoak iru aldeak ezberdinak ditu, isoztelak bi behintzat baditu berdinak. orekaren aldekoa da, inigo? Bai, horreka bat usteetan aldeari zaten dugula bizitzen, ez? Besteela bat usteetan horik ari gabe, <laughs> bat ez dakit eta mentalaren artean horik ari giz badago, zaila horrela egitea. Tori Arkatza eta tori papera, eta tori triangelu zuzen bat. Pitagorasen teorema frogatuko didazu? Zer barkatu? Pitagoraren teorema. <laughs> Barkatuko zenuke? Eh, ezaztu da nauziki, den osoi kasteona hania ta, ez, ez no dut en ez Inigo, literaturan badago geometriaren arrastorik. Mm, geometriaren arrastorik. Zua ausartu zara. Zer eta izenburuan triangelu bat kokatzen. Bai, bai, bai. Eh, bizkat e... Konparazio moduan edo bezala ez. Triangeldua, irudilera protagonista liburuarenak eta bueno. Bakero, irristak horra, iruden artean dauden arazoak eta gauza komplikatzen duzela bizkana gala horregatik. Konparazio moduan, no metafora moduan, ipinienuen bizkagatik. Garbi zenuen, liburuari jarriko zenion, izenburua hori izango zela? Ba, bai, azira hati pintatu nuen. Eh? Ba, azira bintan banakian, hiru izango zilea protagonizak. Eta artean egon gozileak ora eta arazoak, eta hori. Eta hori gati, bai, aziratik jarri nion, bai. Eta geho petatu nuen bukera naldatu edo ez, baina, bueno. Hori baxe, aldatea petatu nuen, epskeda hararoa egiten da zira, baina, bueno. Horas utzi nuen. Eta hori pentsatu eta erabaki zenuenean, burutik pasazitze izun noizbait liburu argitaratu ondorenean, egin beharreko elkarrizketetan edo erantzun beharreko galderetan, noizbait norbait jarriko zintxuela matematika kontuak Erantzun behar, egoera horretan. Ez, ez da, piztazure. Ez liburu aterango zeinik ere, eta elkarrizketa dek gozitazten egin, gutxiago. Ez, ez, ez. Horain, liburu eskuetan hartzen duzu, behin argitaratu undorenean, edo pikin bat aztuta dukazu. Mm, ba, ba, helen horretan eta hartu nuen, ez. hartu nuen liburua liburuat, aben opzikat, Zeure buruaren akata belatu nahian edo zenbuz dagoan ligura ikusin nahian, eta da, behirazun bat botatzen diozu ez. Bizkia perioroza da, zebet ikutzen duzu, ondo ez dagoen zerbait edo hobetu daiteke zerbait, baina behiratu nio bizkala behirazun. Eta inguratzen diren lagun, gertuko, herritarren aurrean, badator bakarren bat e, liburu eskuetan duela. E, ze burutapen ure izketan hasi aurretik, inegu hau da, e, beldurrik bai, ze esango ote dit edo, mm. irrika bat, ze zentxazi izan, izan ote du nire liburu irakurri duenean edo. halako e, bai, bai, jakin bat? Bai, hori beti izaten da, eh? ez zelena eren igustu dut. Beti izaten da, ba, akustako ote da, eta zer pentsatuko dute, eta bar, eta bai, nahi odo ez, nahi, bai, bat, etzion moduko hori piskala izaten da. Askotan ez daga fundamento handiri, ze, bueno, zugegin duzu alduzuna, eta kitxo ez, hortaz aparte zer egin hartu zua, ez da, bodu honetan da, problemaren egin beharak ez dauka bat ere, bat ere garantzi berez, baina, bueno, gabe ere gertatzen da hori pentsatzen duzu bai. Osoan, itxor jene gongo Esperoan, entzun Trenan laizter joango da Auzkalo nordaki Noiz ziritxiko den Urrenkoa Betxu, bostan xola Iraganan, bidea irudako Malaineko taupaden atzetik Korreka haritu zen Angola aldean Iraganaren pixuak Zenbateko zama duen neurtu zuen ermita txiki batean eta Beethovenekin solasean aritzeko aukera ere izan zuen. Gira, Orain irristaka dator, irristaka irristaka triangelu batekin jolasean. Aspetiarra da eta gaur itakaraino eginduz salto riangelu irristakorra bere laugarren liburua, aurkeztera dator. Inigo, Ibarguren. Inigo, Ibarguren, kaixo eta ongi etorritakera. Ez kari asko, mai. Muti lausarta alda, Inigo? beresegi. Neia onukea uztar ta izango ganit. Erronka txiki bat jarriko dizut. Ea eltzen diozun. Nik ipuin baten hasira emango dizut eta asmatuko diozu jarraipena lerro batean edo. Mm, bueno, ze behin. daix. <laughs> Badoue. Eh? Basen bain mobilik etzuen gizon bat eta hiru puntu. <laughs> eta mobilik gabeko Mundu horretan nahiko guztora bizi zena derri hor, mobilik behar izan gabe. 2002 <lipen> <lipen> <lipen> <lipen> <lipen> garren urtean, bizi daiteke mugik gabe? Bai, ni guztetan baiet, baiet e, ez dela ainain derrigorrezkoa ere. Eta zenbena da gaur egon askotan geure burua nazten dugu eta derrigortzen dugu, pentsatu da... Oso-oso beharrezkoa daila, baina ez da, ez da berezain beharrezkoa. Orain dela urtze batzuk inorketzuen eta ezarretzen bezatzen, eta ez da orain maten duzu bitxorraroa bezizatea dira baina, baina bizireiteke bai bai. Ta, gaina uste dut, pixkat lazaiago eta dena gaina. Imaginatu, ze imaginatu egin beharko dugu, baizuk eta bainik, imaginatu whatsapp mezu bat idatzi behar dieugula elkarri. Artu eta bidalik, hemen eta orain, esaterako nik sekula egin dedana. E, Inigo, ze idatziko zen idake? ti, ta. Um, Idazi, ze ondo egiten duzun zure irratza Badua, erantzen, eh? Inigo, eskerrik asko. <laughs> Close enough to start the um. a umetan ipuina asko entzundakoa? Umetan ipuina asko entzundakoa? Mm, ez, egia esan da, ez. Ez, egia esan da, ez. Gure etxan etzen <gülüyor> ipuina asko eta irak urten, eh? eh? Bueno, ez, horren maitazu nikitzaiko edako, bende, bueno, eh, ez, gure etxen, ez, ezan, ez, ez, ez, ez, ez, ez. Ego, ez, ez, ez, ez, ez, ez. Irudimenean orduan, ego, loipuinaak bukatu ondoren, edo aurretik Lehen zer barkatu? Lo ipuñak, lo ipuñak bukatu aurretik edo ondoren hartzen zenuen edo hartzen da edo ume bati ipuña gauean kontatzen diogunean lo ze hartzen du. Ipuña bukatu aurretik edo ipuña bukatu ondoren. Bai, mm -hmm. ipuña oso ona bada, ai da du, <laughs> dena bukera iritsi arte ez, baina bueno, ezagitz, segun eta sematerainako Logo zea duen, eta zer eta zermaterean gustatzen zaion ipuini hori izango da. Kepak kontatutako ipuiniak nondik asmatu ditu inigok? <laughs> Hidafa eta tximinoen kontuak. <laughs> ba ez da gini negu imaginatzen nenen izaztena nintzela imaginatzen duen. Ba, neu ez da, umetxekioa eta ipuina kontatzen eta nahi nion barrea eraginia zi edo... Bera guztua irakorri zezan eta, bueno, hortzik ba, entxe, sortu zen, ez, irudime pixatekin. Ematen diogun adinako pixua du bukaerak ipuin batean, e, nobelabatean, e, zu irakurtzen jartzen zeranean, e, ematen diogun adinako garrantzi ematen diozuzuk irakurtzen ari zaren horretako bukaerari, edo kaso honetan idatzi dezune eleberriko bukaera ongi asmatzea zuretzat, hain garrantzitsua zen? Ba, garantzitsua da, garantzitsua da, untoaz matza bukaera, edo, bueno, bentzat idakurlea matea bukaera daino, alden, alden ilusio gehiarekin, edo bukaera ba, iritsi dezala e, gogoarekin, e, hama iran egongo den gogo horrekin. Gogori galtzen baldima du bide ardian, eta ez baldima dukada bukaera iristeko e, interesik, ba, ba gezki ez, gezki bazen. Ze bukaera ona? Inego irakurtzalea da. Zein libururekin erdi oikutu edo zeurekiko ze bintzete azpimarratu duzu? Ze bukaera ona? Ba, liburu asko, ez. Liburu asko izan ditut gustokoak. Ohande Demokratobin batarmen aurrean, adibidez, ba Bobi izan zen egun bat dire bizitan, ez? Ir, irako presoak e, Irlandako zarpela batean idatzi zuena, ez? Eta oso oso liburu gogora baina ona da. Inzego naizkoa literaturarekiko grina irrika hori noiz jarri zinen lehenengo ipuliaiek idazten, bueno kontzientekik hidatzi egin nahi dut Ba ustagi seguru 17 bat urteregino azentitzen irakurtzen asko eta bueno ba liburu bat bat gogoratzen ez gogor gustatu zitzera hasiera hartan el nombre del padre ez, gero pelikula egitzutena Jerry Coloneen E, historiarekin eta bar, asko gustatu zitzaidan, eta bueno, hor duan, pentatzen duzu, ez, bueno, hau gustatu bazait, beste batu gero gustatu gozaizkiz, eta horrela azten zara, biskada irakurtzen da irakurtzen, eta gero, asko irakurtzen duzu, nehan, pentatzen duzu, bueno, eta kapasa izango nintzateke, idazten azteko, eta hori, eta biskada erronkoa moduan ego, horrela azten zara, zehure, engia ezan, neure, ez duen, ez duen asko xinizte, baina, bueno, gero, Biskat zaiatu arekin eta eguna gaur gafan ikusten duzu, ba, zerbait atera itagela. Ez oso hona, no, Zer baina zerbait egin dezakezula ta... eta bueno, ba, horrega animatzen zaitu biskat jarraiteko. Eta zertarako idatzi? Zergatik idatzi zurentxe eleberri bat bukatu berri dezu eta badakit? Mm, idazten hasia zarela edo idazteko griñez zerala eta beste zerbait ere idazten asiezpazare ere hasiko zarela. Zertarako idatzi? Zeren bila? Baikalde la ona da hori, ez? Estudut <laughs> eta idazle danak ere behar gain buruari egiten dioterra Zertarako idatzi, ba, pff, ba ez dakit, e, igual zeuk eh bai pa quality irakurtzen duzunean edo zertarako irakurtzen duzu ta idazten duzunean, ba, igual ez dakit, e, nahi duzulako ulertu mundu hau edo ez dakit eh Jakimin horregatik edo nahi duzu zure pertsonaetan zartu biskale eta nora elamaitu zaitu ikusi eta zer gertatzen zaien eta zergatik eta zergatik azarretzen diren, zergatik bosten diren, zergatik tristetzen diren eta bueno, hakin ba, miniatik edo, bueno, bizitza zer de biskatu ulertzeko ez? Zaietzen gobentzaten. E, inigo, gaur e, gunkari erosi duzu, eta egunkariko kultur zaieko albistetako batean irakurri dezu inigo ibargurenek, triangelu irriztakorra liburu argita berri duela, eta erosiko zenuke? Edo urbilduko zinateke liburute gira, irakurriko zenuke? <laughs> bai, etuzte dut ez, bai, etuzte dut, bai. E... Bizkia dararoa egiten da, zebren liburu atola mm, ikusita peregeko banez, ba, ba zebren liburu egin duzula eta bar, eta bizkia dararoa egiten da, baina, bueno, bai, eh, oitzen zara gero, erosiko nuke gero utzutu. Azalean hiru esku. Norenak dire eskuak? Ba, hiru protagonistaenak, ez? Eh, erdikoaren emakumea da, Arasnerena takeo bere inguruak mugitzen direnak, beste biak bat eh eskondua den keparena ta bestea ba eskundukabea den deinatena. Horregatik zen garrantzitsua bi gizonetako baten eskuan eraztuna azaltzea edo Bai, bai, bai, bai, bai. Horrek e, erakuzde zanez, ba bat duela hor kompromisoa edo emaste bat. Zergatik dira alazneren azkazalak edo zergatik daude gorriz margotuak? Ba hori nik ez duen erabaki hori. <laughs> <laughs> e, az, Azaren digu hagin duenak erabaki zuen ez, eta ez dakitzea gara dira Eta alaznean atzean dagoen eraztun ere berez, da borobila, alako arrastoak baditu, eta bueno, borobil mareatu zora biatu bat dirudi. Abai. Fijatua zenden? <laughs> ba ez, uste duzu, gehiago fijatu zaera, nero baino, ez? Oezkala irudimen gehiago duzu, bedo. <laughs> e, inigo, azal polita, irakargarria. Bai, bai, nero ikusi dinuenean, nahi ara bialduzidanen lehenengo aldiz, eta... Bai, uste du politia, eta gainean, liburuak ezanei duena edo ondo transmititzen dugu, sugeritzen du ondo dagoela uste du da. Bai. Iru eskuak nola baita handik eta emendik, lotu taude, korapillo ederra, idatzi da zuna? Katra mila politia. Bai, politia alda, honez asko. Bueno, bai, e, aziran... Ez nolken oso garbi zertaz joan gozien eta hori, baina, bueno, e, pentsatu noen, azira akaren euken pentsatuta, aziran, eta gero, ba, liuro gaurera joan ala, ba, bueno, e, pentsatuta noen, problemak eta sortuko zirela artean eta hori, eta, baina ez dakien oso ondo nola egin, eta, bueno, pizkenak, pizkenak ateratzen da gero, ez. Musika jarredita izaten duzu irakurtzen dezu nean. Irakurtzen dudanean. O, idazten, barkatu, bar idazten dezu nean, musika... E Jarrita izaten dezo? Es, normalean, es, normalean, es. es. Kosentrazioa mantentze asko kostaten zaite, eta hola, soinuak eta zarata, edo musika dagoen, edo gurua goazten zaite, eta beste da lan izaten dut musikari gabe. Nolako izaten da, inigoren ingurua idazte giro horretan? Ba, paketzua normalean, paketzua, isiltasuna behar dut, eta fika pertsona iran zartzeko eta behar egiei gertatuko zaien hori, da, eta isiltasunarekin eta eta ez tagieta alde binean zerbait eta da, lazela eta zain hori entrabat jotzeko baina oso paketzua Aurre, aurreko batean ikasi nuen e, kolorek garantzia handia eragina handia dutela guregan eta adibidez Konzentratzeko eta zauden horretan burua jartzeko, eta e, garrantzitsua dela, badide zinguruan pareta urdinak, urdin kolorekoak izatea. Nolakoak dira inikok idazteko erabiltzen duen txoko horretako paretak? Ba, kasuali da, beha. Lehen <laughs> urdin ez pintatu da nituen. Ez takit, el hori amaitu nuen ez ez ordura goreak, orain berdeak ditut. Baina lehen idazten zenitzen eta urdin ez pintatu da nituen, eta gero Aspertu aregin aregen da behar ezpintatzen orain behar ezpintatzen dut da ditut. Ba Bardeare hona izango da edo ez tagipa. Ona, ona, zerbait honaterako den esperantza edo transmitituko du. <laughs> Hore da. Hala, e, kasualitatez, askotan pintatzen ditu inigok bere logela inguruko edo txokorretako paritak? Eus, eus, eus, eus, ja markak eta biskata azaltzen azten direnean. <laughs> Izkineare mal jota edo biskata azaltzen direnean, zikintzen azten baina ez, ez beste laba, Papel gainean edo zuzenean? ordenagailuan Ah, idatzi, eh, ba ordenagailuan, ordenagailuan. Errezago delako bereziki ba, gero akatsak eta susentzea ta hori eta bueno, eh, niretzategi esan errezagoa da, Haina azpatian ordez joitu naiz eta bai ondo da ordenagaila horretarako. So it is just like you said it would be. Life goes easy on me Most of the time And so it is The shorter stone biografia bat idatzi zenuen. Beto benen, e, inguruko, ingurukoa betoben izearekin argiteratua bai. eta horretaz gain e, azken liburu honekin hiru eleberrri lan luze dira argitaraatu dituzzenak baina bakoitza bere, bere bidetik etorri da bakoitzaren bide ezberdina izan da lehenengo liburua Interneten argitaratu zenuen, bigarrena autoeditatu eta azkena hau gau min arrgitaletxearekin. era bat ezberdinak. Pentsatzet, e, zure idazteko modua, lan modu hori bertxua izango zela, baina hortik aurrera ere idazle baten e, lan ez da bukatzen, eta hortik aurrera ere izaten dira egin beharreko saltzak eta hortik aurreragoko hori ezberdina berdina ez da kasu bakoitzen. Ba, hili ba, hi, huruak betak bere, bidea bi betala amandu ez, eta, bueno, ba, ziren gainera, ez nuen lortu e, lehenen gana izan zen, eta... Ba, ebin ziren hola argitarretxeta bilaltzen eta zer, baina, bueno, ba ez da, ez da, ez da geta getakian kanpotik ikusi eta gozareza dela, ez? Eri, eh, ez dozein egarkitaratza eta hori, baina ez da, hain eta bueno, ba, horregatik azkenaren ez duen lortu eta bizka e, internetak harri nuen azkenaren ustarrian, eta bigarrena iragaren pixua barriz neuke editatu nuen, eta gero ja, ba, beno, iduaren novela txonekin ja, gaunmintza ja historia bere historia dauka Eta bakoitzak izango ditu bere alde onak eta ez zainonak, eh, ez dakite ezberdintasun abarmentako bat autoedizioan pentsatzetz nahiko bakarrik arituko zarela zure lanean eta azkeneko kasu honetan bezalaxe ba, garrantzitsua dela ba, norbaiten babesa izatez, norbaiten iritzia norbaiten zuzenketa e, zurekin bide egingo duen norbait edo norbaitzuk ondoan izatea. Beste ikuspuntu bat ere gertuan izatea. Bai, bai, Ikuspuntua bate e, eta batean, batean kanpotik, bizkata alkuak eta berrituzu, eta gomendioak eta bar barretak, baina, ba, bueno, kaso honetan gauminekoagoz ondo bat atatu naute, eta, bueno, e, bai, apoioa bat oso garantitzua da, ez? Bizkatu baino gehiago dakien jende horren apoio hori eta orta hartu dagoena, Kontu honetan eta, bueno, eh, garantitzu da bai. Bai, aholku maian eta baita gero apoio moduan ere liburu gitarra tegoan oskin. I can't take my eyes off you I can't take my eyes Ni entzuteko entzuteko ze ipui klasiko aukeratuko zenuke? Entzuteko ze ipui klasiko. Ba, mm, ez nezko la ipui naskoi ja kurritako egia izan. Eh? Igual zaintze super den el principito vera edo hartuko nuke. Naiz oso originala honetan ze asko goizatzen du baina ba ipuri berezia da, da uste dut eta bueno, irudimen askoko da berezia da bai. Dutxa ala bainua? Dutxa. Eta begi bat kliskatzen duzunean, ze begi kliskatzen duzu? Ezkerra ala eskubia? Beno, normadean ezkerra uste dut, bai, zain askotan egiten dut. <risa> Musuak, zaratatxuak, ala isilak? Mm, zaratatuak, gozoak eta luzeak. Egin izanaren damua? Hala, egin ez izanarena? Mm, egin izanarena, egian. Eta, egun pasa, azpeitira gombidatu behar duzu zer erakutsiko zen zenidake? Mm, ba, ez oso originala izango eta legoela erakutsiko nizuk. Eta, erdian dagoen, tokiri politzena iguala. it's of the day to get from the bottomless unless but my aim was made from body of the Almighty forward Ez naiz zondo sentitu azken hitzok esatean. Batzuetan bizitzak uste gabeko tunel estu eta ilunetan murgiltzen gaituenean, izan liteke, irtenbide eroso, simple, erraz eta eraginkorrena. Gezura beste entzatetagian zeuretzat ere. Ezin dut gezurri gabeko bizitzarik imaginatu. Pertsonen nizairaren barruan dago bakoitzak behar duenaren araberako erantzun muta bada. Triste hain hondik ere, engaino dakarren aldetik, baina inork ez katuko beharrezkoak ez direnik. Triangelu igristak orra, inigo, ibarguren, gaumin argitaletxea. Bo marle, inigo, liburan nera saltzen da? Bai, bai, nire idazle guztuko netako, edo eh, kantari guztuko netako, dudari gabe, ez? Nik uste dut, piskarra egea guztatzen malima naiz, errekia oso sale, aroko horrean, baina ba, bo marle gustatzea zaila <hazitzen>? <hazitzen>? da, ez? Xistada horiek, e, nahi gabe edo nahi sartzen ditu... Idazlea, konsientekin bueno, norbere gustuak eta norbere zaugarriak eta nahi gabean sartzen ditugu gure idatzietan? Bai, bai, nik uste dut. Ba, konsientekin sartzen ditu, ez? E, piskat, zeure guztuakaren urizenan bain pertsonai sartzen zaizki, eta nahi gabe, beh, nahi gabe zanei dut. Bai, zartzen direla, zartzen direla, ez. E, zure guztuakaren zartzen dira, pertsonain tartea bai mm bat inego hiru istorio korapilatuak horriak aurrera joanala istorioak e, aurre eginala eleberri aurrera joanala korapilatzen diren hiru istorio hasira asir garbi zenuen, hori e, zezela egin nahi zenuena hiru istorio para, paralelo hasi eta utzi utzi aurrera eginala korapilatu zitezen Nan dignorazmoan, nandik sortu zitezu hori e, egiteko grin hori? Ba, bueno, piziet ideia beste liburu batzuetan ere ikusi da neukan, ez? Ba, istorioak aztentzilera bakoitza bere aldetik eta gero nahasten joaten sirela eta horrela. Eta, bueno, ba gustatu zitzai hori ideia hori asko eta bueno, ba horrelaxe hasi nintzen, ez? Garbi neukan bakoitzaren ba hori, dira irurak izango silla 40 urte inguruko pertsonaiaak eta Bueno, bate faltado Maitasuna, bestea, bueno, ba, bere eh bikotekideri eta bueno, ba piskat, arazoak eta sartzen eta azten dira, besteak ez du bikotekideri, baina nahi du Maitasuna eta bueno, eta gero horren inguruan gero ez nakiena izan eh beñaten harreba horrek, gero hartzen du liburuan hartutakoan, ba pixu, a, e, pixu asko hartzen du, ez? Eta hori ez nakien liburuaz dira, baina Beno, bainati, zerbait gehiago zartu behar nion, eta bere familiko bat dut hori zitzetan burura horrela, bere arreba, eta, bueno, gero, horrek, erdiztik horrela ba, indarra handia hartzen duaz, bainaten arreba horrek. Berrogei urte inguruko gora dituzten, e, pertsonaiaak zergatik berrogei urteko adin tarte hori hartu? E, Inigo pixin bat gaztexiagoa da, eta pixka egin du. E, etorriko dena aurre ikusi naian, e, nola behiratzen dien nigo getorkizunari. Zergatik, zegertatzen da berrogei urteren bueltan? Bueno, bueno, ez pakiz zegertatzen da, hori di fantoza epizka, bueno, ez nahi zaskoz gaztean, ba, ere, ez bentza. Bueno, <laughs> ba, zergatik berrogei urte inguru, ba, bueno, bara izaten dutez, berrogei urte inguru horretan egoten dela krisismo duko bat, eta... Bueno, gero hor berroi urtelekin normalan izaten dira, ja umeak eta azitxuak eta izaten dituzte batzuek, eta, bueno, ba, horrez kontzen marimazara urte batzu lehenago, gero egon daiteke krizilin bat edo urte horien inguruan, eta umeerik ez baduzu berriz, ba, bueno, zeukagian zentzitu dezakezu, bakar dadea, eta horre dago gozak, ez, eta, bueno, hanein dut nahiko gaiapikat bizitaren erdian zaudez, hor ba, berroi urte ingururekin, eta... Ba, bueno, nahiko edade adin interesgarria dela eh, guztu dut, eta, bueno, hortik, hortik honen biskabat. Bakar dadeak e, errespetua sortzen du, beldurra sortzen du, halako ez da ezin ezinegona sortzen du? Bai, nik guztu dut baiet. Nik guztu dut baiet. Mm, bueno, gero, beste kontu bada, eskonduta edo bikotek ide, eta baita unga gizandere, bakarri zetituz egitezke, ez, hor, bakarra desberdina ezberri nago, eh, baina, baina bai... Bakarri zaudenean eta zure burua imagiratzen duzunean zartzar hori erizten eta hori bakarrik eta zera hori petatzen baldin ma duzu, bako izan daizak hori, ez momentu batzutan. ere garantzia handi eman diozu mm, bi unmei, um, bi ah, okay, familia nahi. gari dira eh, eta helduen saltxa artean umeakor daude present. Eta horre hori gonbe dute, Hor daude umearen begiak, hor daude umearen belarriak, umea ere gai da bere ondorioak ateratzeko eta horri paper garrantzitsua mandiozu. Nelle bai. orroko papel hori esango nuke, nik helduek eh, dute helduak eh, dira bideo hori trazatzenak, baina hor begirale eta sentituz daude umeak. Ba, ez, kebari da, ez, askotan e, horrekin izanen nuena peskada, ba, um, elduek egiten dugu mundu horretan, ba, gero gauzak ezki badoaz edo, ba, umiak sufritu e, dezaketela, edo beti hor daude, ez, onerako edo txarrerako, baina hor daude parean tukatzen badira, eta, bueno, ba, behaien ikuspuntu hori edo zartean nahi nuen peskabat baita, ez, ez zentitu dezakeden, agurazoak ikusten badituzkete horrela gaizki, eta bar, edo, edo ba balanseko horretan eta horrela ez? Eta bueno, beti ba marea horren erdian daudeguneak eta hori fiskat ikutu neiuen bai. Irakurri dantan tartean hala e, idazten duzu. Ezin imagina tu ke zurri gabeko ba, bizitzarik edo goerarik edo eh mm. ez dakit. Bai, zaila da, ez? Gezurriago mundua imaginatzea, Ai, beste esaten ditugu keureko umanizaiseskigunean eta geure gauza tapatzeko eta geure ezinak eta bal eta geure, geure konbentzioak daitezten ditugu beti, ez? Eta bai, batzuten batzutan eh ba, dira garantia antikarekoa, baina beste batzutan e, baia ja, inguruk rei eta eragina egin dizu tiesa igokete, Romania eta sea eta ba mundu oso reala da mundua da, ez? Eh eguniko esaten ditugu. Eta inguruko eta ba eragina du. Bete-betean, hotz-hotz, eh, zuzen-zuzen ez dudiozua didez, ratu txarren gaiari. Bai, bai, hori ere, bai, ez nabokan pentatuta baina ez kestakit, ez, eh, egunero ikusten ditugu gizarte honetan hain bizze, da, emakun, ezkara gazteba botxatu dutela, eta beste ari izte gizarrekin dio dela, eta barret, barret, eta, ba, ez dakit, eh, nahi gabe ere horrek ikon duen ez, zukor zintiango horretta, eta... Ba, bero, gero, ateraz itzai da, nahi nahi uste dut oso gai interesgarria dela, eta ba, e, zaio urtea joan eta urtea getorri, eta etzaio ematen behar duen soluziorik, eta neurrilik ez da hartzen, eta ez dakit, e, fiskiat beste erabatetara ikusioarko genkeak. Alare esango nokinego pauso bat harago joantzarela ez dakitagian, e, zure inguruko pareta berdeen kolore izango da, baina ez este substratu txarren kontua bere horretan utzi ez, eh e, aitzi ber badoa eh ez dakit babes etxe horretara etan sortzen harreman, e, eta sortzen diren harremanei eta eh berak eraiki dezakeen etorkizun horri ateak zabaltzen dizkiozu ez. Aragozoa, Arazoa Zarago eh konponbiden bila ere abiatu zara bai, nik uste dute horra itzi beharrek eh, gaizki pasatzen da gari da, horri bueno, bueno, iristen denean, harrera etxeko mundu horretara, eta han ikusten dituenean bere moduko emakumeak, eta ez, e, berdina sofritzu dutenak, eta gure han handia dilatzen du, bertako emakumeekin, eta bertan arduradean ardura gizon horrekin, eta, bueno, bai, askotan behar ikusten dugunean arazo bat, Geuritzako bakarrik kiston problema egiten dugu, baina ikusten badugu ba, beno, beste batzuk badutela arazo hori ere eta eta beno, aurrera egin dezaketela eta hor bat sentitzen duzu ez beste inguruan eta ba hori e, bai irakutsen bai. Kepak badua alazneren berri eta Beñatek badua alazneren berri eta lasnek badu bien berri. E, liburu hortxe bukatzen da. Zuk erabaki duzun puntu horretan. Hortik aurrera imagina dezakegu paketa bainatek topo ingo dutela. <risa> bueno, <risa> Nik pentsatzen uen gaueko ilunpetako kale hoietan elkargurutzatuko zutela, bakoitzak egen bere istorioak osatzen ditu ez da irakurtzen ari denean bai. e, iruko horretan nolabait hiru historiak lotuz alazne dagoerdean. Bai, bai, hori bueno, irakurtzen duen berak imaginatzen du ba, beste bukaera bat, edo edo liburuaren beste biharrengo atal baten azira bat ez, beste bategi esan zidan. Honek biharrengo partea edukikoik, ez? Eta nik ez nien nahiko ikusten nuen bukaera eman datzeko, edo bezala ez, Batiz bat izbat historiarekin eta barra, mm -hmm. baina, bueno, nahor, maz konfinean den idakurt, idakurleak bukaera ikusten duenean, bat bere, bere gauza petatzen ditu, edo, bat zoguzan duzun bezala ez, pentatu zenuela hori eta barta. Ahora ir orri politika, eh? Irakorlea merea pentsatu dezala nahi duen nahi duena bukaera edo nahi duen jarraipena, eh? Tentatzen zaitu bigarren atal bat egiteak? Eh, uh, bagia izan, beste beste zerbaitegir azitanago gutxi iratsi dut, baina azitanago eta ez, ni hori bukatuta bezela batean, es, gainera bakizuz ez bakizu ezaten duten, bihara parteak dira oso onak izaten eta. <laughs> <laughs> Ibal bukaça izango da. Inego, izkera aldetik e, ulerterexa, e, izkera goxoa, e, historioa, badoa, badoa, badoa, eta iaia konturatu gabe, harrapatu egiten zaitu. O, oh, bueno, izkari asko. Hori <laughs> <laughs> ba, e, da, hori da, hori da, da, da, ez, da, ez badu da, da, da, da, da, da, da, Baina saiatu zara, izkera aberatxean, e, ulertereza izaten, e, edo nork, irakurtzeko moduko, eleberria da. Bai, bai, bai, niguste dut, bueno, igual gazte-gazte eta amarruzterekin eta igual goiz goiztegi da, eh? zaino, orra, amarruztetik gora edo nik uste dut, bai, birakorri daik errez ulertzen dela, eta gaina, bai, uste dut, zaiatu behar dela, nahiko, hau, xe, irakorriaren zait, erra, e, nizan da dela, ja, erreza zairakurtzen ez, eh? zer bestela, ya, ja, konplikatuegi eta ez da geiz, metaforazko, eta gauza gehi izatzen azten, azten bali mazara, bai, Irten da, dago, da momentu, eta kegirak horrela momentu daten testutik, eta, bueno, ez da, nire eta oso garantitzua eh, idazkera oso bereziarekin eta idaztea, da, da, beretan zer kontatzen denez, nire ustez, eta, bueno, aurretan zailatu nahiz. Jago iti, basamu. tzen Itxotz Biluzia kar gutsa E guzki hoen gabeaxkali gishkali... Pellikuloat gomendatzeko eskatuko banizu, Labideez bela aukeratuko zen Duzu hori, zauri lago, eh? Bai, se hori, seuri gustatzen zaizulako edo, liburuan irakurrietelako eta neri asko gustatzen zaiztelako eta gustatu zuteli dalako <laughs> inhi gokori idaztea. Edo, ah, bueno, bai. gutxienez, ez gutxienez eta gite norke aipatzen den oraintzi aldaznek edo kepak berak, baino bi bi arteko elkarrizketa horretan, ba, pianistaren baiz. kontuarekin eta gerrako kontu iluneekin, bueno, ba umore puntu hori ezarriz, ba biskatorekari, bietuna eta da ta la lortu zuen hori. Gogortasun horretan ba ez argizpi batzuk. Baina uste dut hori kepak eta alain izaten izatek mm -hmm. dutela hor hospitaleko zerretan bai. Baina oso, oso peligula politxea da ez. Gerra eta gauzo azoko horak nola kontatu egitezken esamurtazun horrekin eta gauzak hausio hori tartean zartuta eta jolaz moduan eta bar eta oso oso peligula berezia da bai. Baina etzen uke hori aukeratuko enzulego gomendatzeko. Pelikula bat aukeratzekotan tan. <laughs> <laughs> es igual, ez nein Bueno, beti amai egitea, zaten, hola, lata amaten dena peligula harrakin da, nik cadena perpetua gustatu ziste ikaregarri. gehiago helo, eh, beno? Bueno, kadena, to. Kadena perpetua, ikapzellako peligula bat. Hortxe to, iniegoren gomendioa, cadena perpetua. Eta liburu bat inigo, zerbait aukeratu dezu guri, guri irakurtzeko? Ez dakit, hori ba, bere garaian irakurreta izugarri guztatu zitzaizu lako, edo e, ez dakit, esku artean e, nahi gabean e, hartu dezulako, uh -huh. orain irakurtzen ari zehalako, zergatik aukeratu duzu, Aukeratu dezuntartetxe hori irakurtzeko? Ba guztatu zitzaizu lako, eh? lehen ez handu da, bo bizantzen bizitzaren, eh, bueno, berakartelan zagoela Irlandan, eh, Belfasten, E, Katlan zegoela eeguneroko bat edo idatzi zuen, eta bere zieko egun egun balkontatzen duen nola pasatzen zuen eguna, eta e, bobi izan zen historia oso oso gogora da, gero ba, bueno, go segrego batean hiltzen eta bene eskubideen borroka egiten eta bar eta asko asko gustatu zitzaidan eta liburu oso gogorra da oso gogorra baina osoan e, psiat ildia puta hartzen dituen horietakoa eta bueno horren bukera horren bukera aukeratu dut irakurtzeko Nolako irakurlea da inego eh eskuetan hartu eta gustoko esaldiak eta gustoko hitzak eta gustoko ideiak ezpimarratzen dituena edo liburuak ondo ondo zaintzen dituen horietakoa Ba liburak ondo ondo zaitzen dituen <tutu> eta gustatzen askola okertzea eta bar eta Azko gustatzen zaizkie liburuak ez beti ba hasta kit e, ikusi noiz e, editatu den eta bar eta zeurtekoa den eta zenbat hori dituen eta usaina ere edarra uditzen dute eta bueno <laughs> gustatzen zaizkit bai Ibukik e badauka Inigok Inigotik badauka Inigok Ibukik e e e liburu elektronikorik Ibuka bai bai bai badauka bai, bai, bai Oparitu itzi daten eh? ni nahiago du daukiran paperezko liburua baina badauka bai, bai. Liburau paperean dezu, eskuertean. Bai. Ikutzeko moduka, sentitzeko moduka. Bai. Ba nahi duzunen, iakurri guzu. E, inigo, tartetxe hori. Bale, hemen doa. Eskeleto bat nintzen, izan hoi nintzenaren aldean. Baina horrek ez zuen asolarik. Ez ere zuen benetan asolarik. Etzigabe irauteak baino. Guelta bat emanuen berriz ere. Hotsak ziztatzen behininduen berriz ere. Imperioko armategi osoan ez dute inor... Eitzin nahi ez duen gerrako preso politiko errepublikano bakar baten adorea hautziko duenik. Pentsatu nuen eta hori hala zen. Ezin dute edo ez dute sekula gure adorea hautziko. Ostera ere bueltabat eman nuen dardarka eta elurra lehiotik zartzen zen nire manten gainera nio. Tio falatx arla ezan nuen nere artean gael, gaelikos. Tio falatx arla. Gure eguna iritsiko oietu bat aukeratzeko eskatunizun. Ezo uh -huh. ez mentzara, oso oietu zalea inigo, e, orduan orla xe dita, igual zerroi pentsatu dezu, baina dita, aurrean zer dezu? Oantxe zauden txoko horretan, aurrean zikusten duzu. Ba, ikusten dut aurrean doa edukaren, paletan doa edukaren, Alberto Inugar rategiren poster bat, non gogoan zangoa jartzen duena, gero ikusten dut orantxe irakorre dizudan bo bizantzel digurua, eta gero eh iratiren bloga zure bloga ikusten dut aurrean ordenagailuan <laughs> e, hola aurrez aurre ehongo bagina bezala imaginatzeko, es, errealago izateko e, telefono bitarteko elkarrizketa hau. Mm. Eh bukatzeko eh inego pixkat e, Azka egine oska ozka, inigorengan, eta hoxe topatu dut. Akaso inigoren intimitatean sartze izango da, baina interneten argitaratuta dagoen ez, e, pentsatet intimitate horretan e, sartzeko baimena edonori zabaltzen diozula. Hemen topatu dut, zuk zure garaian gustatzen zait izen burupean argitaratutako... E, Testutxoa, e, bloga, bai hor uztarrin edo argitar dutako, ez da? Bai. E, tarteka idazteko joera bai, uztarrin ere? Bai, hori da. Azpaldian gutxitxo gutxi idatze dute, baina. Bai, e, gustatzen zait, e, pitzatzen dudana edo hor, e, ustarian imantziaten aukera idazteko, noize hamen, eta egin dut bai. Eta bueno, baude, e, zenbaita aipamen gustatzen zaitzkizun horien ingurun, badibiz gustatzen zait, gauetan oean sartu eta euriaren soinua entzuten egotea. E, salako argiak itzaldi eta musika hozen entzutea. Uh -huh. Eguneko ordu guztiak opu, okupatute ez edukitzea. Uh -huh. Udan hogeita mabos gradu egiten dituenean zerbeza bat astiro edatea. <risa> bai. Noizan bain ondo egindako txuleta bat jatea. <risa> bai. Eta bla bla bla bla bla eta bukaeran jartzen du. E, gustatzen zait, gustatzen zaizkidan beste gauza batzuk hemen idatziez izana. Bai hartzen ez zuen beste zerbait gehiago, esango duzu irratean. Iñorge <risa> <risa> Inorki, Iñorge di ulago ez? Eh? Izango da, ez? Hosie. Eskutuan zu eta nire artean, bueno, te ekaitzek, ekaitzeren hemen dago entzuten eta iruren arteko sekretu txikia izango da. Hor aipatuetatik kanpo, eh aipatzeko beste zerbait bai gustatzen zaizuna. Nek adiez Inigo, iapenas ez dut ezagutzen, aste honetan ezagutzen, ez, ez Estaz, beste zerbait, esan alkonukea dibidez, Inigo hori gustatzen zaio, e, Baskonia taldea. Beti danik, saskibaloia ikustea, saskibaloia bai. zaldea da Inigo. Bai, bai, lehen jokatzen nuen, alizaten nuenean eta, bai, beti danik, gustatu izan zait, eta gainera, bueno, azken urteotan oso ondo ibili dira, Baskoniakoak, eta irulia iraziz duzte, eta nik iruretan han egon naiz, ez, gazteizen e, liga ospatzen egon naiz, eta nire anaiekin eta lagunikin eta joate naiz, eta belen urtean ez ditzen, joan, baina bai oso guztoko du zazki ba, zaskibagoia, ez dut Baskoniaren partidu bat galtzen, eta eta beno, angazitza joan eta anegoetan ambiente hori eta saskio halloi partiduei gusatzen aizkibai, sasko. Urrengo liburuko protagonistetako bat izan daiteke saskio halloi jokalaria? Aizu, ba idea, mandi da igual, eh? Hori, irati eskerrik asko, ideiaren gati... <risa> <risa> e... <risa> hori, akordakona, esko, dero hildi gudan eskerrek materako, alazai. <risa> baina, bueno, inigo, aztu gabe, e, hori nik esan eta gustatzen zaio saskibaloia do, saskibalo, zalea da, inigo, baina, ez ez, zuk, zure buruarekiko gustatzen zait, zer, zerren da honetan e, ez dauen, zer gustatzen zaio, inigo, ori? Gaur publiko egin duen beste marratxo bat, beste puntutxo bat, zerrenda da hortarako. Mm, bale, baa, tas inside iratiren ahotsa entzutea irratian <laughs> a <susurra> edo irro Ar, arri, edri, er, irri. irri, irri, irri, urri, Kakek orduan azpeitira Garbi, bida beharko ditugu, segure irateko uñak. Ego Arizara orduan, urrengo proiektuaren pausoak poliki-poliki urratzen, etorriko da zerbait? Bai, hori da, etorriko da zerbait. Hor e, urte behitzteku ate dobandut, e, idazteko gogu gutsilekin eta <laughs> motivazio ondiri gabe, baina bueno, naiz azizpizkanaka eta... Ba, kostak zait jartzea idazten, baina bueno, gero jartzen nahizenean, ba, bueno, poliki-poliki ateratzen zerbait, Jardun egin behar, dene mezela kero bat gaun lanik ezpot amairu horrengorako badakigu iniego dagoeneko bidea egina dugu eta horbilduko gara atejoka oso do aurretik agian saskibaloi partiduraren bat ere do eingo dugu hori edo konbiratu egin berko saituz gasteizera partida ikustera <laughs> joango gara elkarrekin <laughs> arratsalde pasa edo iluntze pasa gustera pasako dugu Hori bai, itzordua ezingo dugu WhatsApparen bidez egin? Beste moduren bat asmatu beharko dugu? Bai, bai, hori da, gu mobiliarekin emetat ez egingo, eh? Inbil bidez, zelo telefono, zelo izame <laughs> Ke senale, kin bate batek neri adarra jotzen? Etean nola ibiltzen hotena izen? E, ke ke egin ez edo, ke abidaliz edo, adarra jotz edo? Hori da, atxala edo. Baina asmatu asmatuko dugu modua? Bai, bai, bai, bai. Bilea egin dugu joa eta badakibu akaren barri eta itze ingo dugu. Badakizu non nagoen, badakizu non gauden, eta guk ere badakibu, non zauden. Inigo, eskerrik asko. Hori da, asko zuei eta jarraitu horaxe poramarekin. Eta zorte hon, etorriko proiektu berrietan. Eskerrik asko inigo. Eskerrik asko eta perdin zuera. Jo. Agur. Kedo bat, kedo bat, daundan amai du. A malestição Éntiva, Ez takin non arraiotik atera diren nire hitzak, baina atera zaizkit behintzat. Eta esan orduko askesen ditu naiz. Egin behar nuena, egin dudala uste dut. Keparen aurpegia deskribatzea ez da erraza. Segundo gutxian sentimendu ugarik hartu dutela iruditu zait. Edo zer gauza egin dezakela uste dut. Zaplasteko bateman edo nire ilusioen aurrean barre egin. Besteri gabe tabernatik alde egin, E dopu hartzera bidali. Aukerak amaigabeak dira. Midu reta. Triángulo irista korra. Inego Ibarguren. Gau mina argitaletxea. ektragailua aldatzeko asmoa baduzu orantxe daunea proposa, Ordiziako sukian udazkenekor renobeplanarekin. Deskontu erakargarriak eskaintzen bai dituzte urriaren hogeita hamaika bitartean. Oskailuak abigailuak, ontzigarbigailuak, plakak, labeak, etxerako behar duzun guztia. esanagur nagur arazoei sukiaren udazkenekor renobeplanarekin. Hauxe duzun egokena. Sukia, Ordizia Kokal Nagusiko 10 Nafarroako etxarri anana zen, urteetako lanagatik ezaguna den, etxarri komertziala altzari dendak zure zerbitzura jarraitzen du. Moda gustietako altzariak eskaintzen dituzte, sukalde bainukela, egongela, logelakoak, rustikoak, egungoak, gazteentzat, denetarik. Koltsoietan aukera zabalena mota guztietakoak dituzte, oe artikulatuak, dependentzia duten pertsonentzat gurpi ulkiak, guruak proiektuak, irudimentziotan egiten dituzte, eta e-mailez bidali ere bai. Ez zazu, etxarri komertzialaren eskaintza zabala web horrian irubebikoitza.comerzialecharri.comen etxarriaran azen bertan edo bederatzi lauzortzi, lausei 002 bat, teléfonos en vaquiana eech yeah, y aranasen yeah. comercial a alzar y denda anshi deen una firma que se ocupa de todo lo relacionado con la reforma y coordinación de gremios necesarios para su vivienda visite su exposición en ambientes y complementos de baño cocinas y cerámicas Anchusi, una firma de prestigio... ...con la profesionalidad que dan los años... ...al servicio del cliente... Anchusi, en Avenida Esquiega... ...sin número de Deasein... ...teléfono 943 88 40 La vista... ...el oído... ...que mejor que cuidarlos... Ponte manos de profesionales. Optika imat de Beasain es sinónimo de garantía. Infórmate de sus ofertas. Optika imat en Beasain atu servizio. Begibista eta entzumena zaintzea bezalakorik, ez dako? Beaxaino imaz optika duzu horretarako aukera aproposena. Beraiek servizu profesionala eskintzen dute. Informa zaitez dituzten eskintza guztietaz. Behasanien, imaz optika, zure zerbitzura. Unduari egiratzeko diotik zaldibikokik xkurgunek babestutako tartea zukaldaritza puntakoa eta berritzailea baserriko produktuak eta oiko platerak kombinatzen dituena euskal gaztak eta basatxerri produktuak ere eskaintzen dira larraitza bidean aralarko venta xkurgune Aurreko baten autobuseko kontuk egarrenitjon gaur kalekok begiratzekomordu egoa iza usteitze komordu autu polita da tarteka burua joatea eta nora joaten denez jakitea Eta itzultzen denean, zeure buruarekin lotxabarrezka aritzea. Atzo, iruñako kaleetan gertatu zitzaidana. Alaxe, gertatu bezalaxe. Atzetik bos gazte urbildu zitzaizkidan, korrikazi joazen kalean behera, kirola egiten, haitako bat, ondoan gelituzitzaidan. Irati, zemo zailtze? Ondo, ondo, ta Tato bimusu. Ta, ta zein eman dizkioten ez dakit? Eharki, hemen txekidolpiskatiken, zizurren ondo? Bai, oantxe burubelarri belarri lanen kurtsoa xira finkatzeko azkeneko zerrikitukisten? Zeinekin demoniokin hain nahi zizketan. Gorka ote da, baino ez ditu begi urdinek. Taizkerea, Iruña inguruko izkeratio gutxi dauke horrek. Goierri inguruko abeardo izan. Baino zein da, bertxolarin bat, ekaitzen launen bat. Hautsori, tatonori, ta bizkortasunori, ezaunek iten zaizkit ba. Ta ezagunek ibadalare esango nuke, nola esango diot ba, ez detela te ezautu ez dakila zeinekin na nahi izenizketan. Haii ama, zein da. Etxealdea, bai, garai ere badata. Zu baiharki,kir lainez. Zein demonio da daula korrik aitztzeko. Ba, ezza zula pentsa, berraugi bat minutu eskax, gogo handik ez da gaur. Indarra bai, baina gogoik ez? Intarrare gutxi irati. Ez da izango. Bueno, segila saiz. Laune gaurra dihozteta. Bai, ondo ibilita urren arte. Aio? Aupa irati. Mundiala ez. Bimusio mandizkion, ire betiko laune balitz bezala izkeda nahikoa ez. Ta ez zein dan. Esango zinan, gorritu ina izgenea. Konturo bote den. Ez dena da zautu. Sein minutu. 6 Sei minutu zaritun nintzen neure buruarekin borrokan. Hau txori, hau txori, hau txori. Sein urtetan ezagututako irakasle guztien errepasua egin nuen. Sein minutu. Iruinean topa ditzak pertsonen errepasua egin nuen. Sein minutu. Eta buruari tira eta tira eta tira eta tira egin nionean. Etxitzeko usardiarik izango ez nuela, neure buruari onartu nionean. Gerizpe. Baina nola eskutatu aiz, bisera horren azpin. Ietximak moztutata, pikin bat argalduta. Ez zaut ez zautu, hau Zeederra den, pertsonen naotstzen arrastuari usnaka aritzea. Begiratzeko.goakou. Modu, Eta ondoren goein minutuak barrez egin ittuuen. Kalean beher barrez, neure buruari egin on barre. Egoerari, geizki pasatako momentuari, Eta burua neure onera itzulita hartutako lasaituari. Ez da gozua, burua joaten zaigunean berriro aurkituko dugun ziurtasunik izan gabe, buruaren bila aritzea, niri askotan joaten zait. Zorionez, beti itzuli da bere txokora. Eta itzuliko bada aurrerantzean ere joaten jarraide dezala. Neure buruari barra egiten jarraitzeko aitzakia politia izaten da. GERIZPE MUXIO HONDI BAT Seguratik iruina aldera zaldi biti bultan Ezakiteguna zeintzen zehazki, baina ez tioa xola. zeintzen zehazki, baina ez tioa xola. Iazko udaminean eta bule barrean, edo nola? Ez aparteko berorik, ez aparteko hotzik. Esertzerakon bidatu gintuen giroa baizik. Hanoazer Ha da pagotsa, hau da pagotsa. Denborak bere lan egin du. Hahau da pagotsa. Utsa, lehen egurtu espain du, Bejon daigula. Behon daigula, geziak, Egan pozik dabiltza be jondaigula, orain, beste zerbait da bizitza Hauda denborak bere lana egin du Auda gezi, gozo, gazia. Du ez pamindu Befonda igula Ez ziak egan... Triangelu Irristakorra Befonda igula Horain beste Ez da bizitza Maitasuna Eta maite bat Begiz honuen Dani Maitasuna eta maite mina, abestietarako letra egina. Zaindu, maite duzun hori eta amaitatu zainduko zaituen hori. Norri zango eta geure lagun batekin. Trago hondo anezhediak fine urasen marka Sabaldu eta bota gezia eman maitasunari Trago batezkanini Ark arkpaez futhi futhi futhi isocazurtu genu kantuan Xabierreuzkitze eh? Argitzaletan diskotik aukeratu dugu gorko saiori agurresateko kantua geziek egan da biltza Txatu ja, xalen egurtu espanindu behonda Zabalduarkua eta botagazia. Baina ez, bentsa, Baina ez, bentsa, bihotza beti erdiko puntuan egoten denik. Eskerrik asko, Jose, Izaskun, Inigo eta zuri gaitz. Hauek gaurkoak astearko zugozoi garo izan zorientz eta musuana denoi. Datorren astean gehiago. Aio. Aio. akit zeintzen sen sen se ze aski baina estillo ashola i askoda miñe aneta bulebarrean edono la esa parte goberoni esa parte cocí Esertzera gombi datu gintuen giroa baizi. Ango atzerritar pila, Ango eta Ango zerbeza. Maia hondikoa ez da gure zerbitzarien ingelesa egarria itonaizuten bashotik naiz tututik edate txa bat begizkonu andani markar segurki ain sosotu ta begira gaurrarten autesarrieduki Eure lagun batekin zioa Oartzerako ondoan eseriak ziren Urazen marka Uste baino urbila Va te pa